Seguiu escoltant Ràdio Palà-Frugell, 107.8 de l'FM, també radiopalafrugell.cat i nosaltres a continuació ens posarem en contacte amb el Consell Comarcal i és que avui hem rebut la notícia doncs, que han creat un nou club de feina a Montràs per afavorir la inserció laboral. Per comentar-ho, tenim a l'altre costat de la línia telefònica a Xavier Dilmé Vicepresident primer i, i, i conseller de promoció econòmica i turisme del Consell Comarcal del Baix Empordà. Bon dia, senyor Dilmé. Bon dia. Doncs uh, volíem comentar amb vostè aquesta notícia que hem rebut avui, amb aquesta nova creació d'aquest Club de Feina a Montràs, un, un nou espai per intentar afavorir la inserció laboral en un moment doncs, que, que, que es necessita, no?, també, aquest, aquests espais. Sí, malauradament en aquests moments és un servei bàsic, Vull dir molts ajuntaments els que tenen conveni amb nosaltres han ampliat, per exemple, aquest conveni, i d'altres, com el cas de Montràs, doncs s'han afegit a un servei que, diguem-ne, en aquests moments és essencial per poder doncs, gestionar tota aquesta borsa de gent, diguem que ha quedat sense feina, molta gent de la qual, diguem no està acostumada, diguem-ne, a caure en aquest en aquests, eh, diguem-ne, no, no, no estan acostumats, diguem a cada sense feina, estan acostumats, diguem-ne, a treballar de forma, de forma regular, no? Uh -huh. Com, com eh, o quina és la dinàmica que s'ofereix en aquest club social, o en aquest club social, en, club, en aquest club de feina que també n'hi ha altres, en altres punts de la comarca? Bé, el primer que s'ofereix, diguem és una atenció individualitzada, no? Cada persona es fa un seguiment, aquesta persona es mira quines són les seves possibilitats, diguem Eh, laborals, se'ls orienta i se'ls assessora de cares diguem-ne, a la disponibilitat d'oferta que hi ha també eh, a la comarca, o sigui, es treballa en dues bandes, no? però una banda nosaltres tenim tota una sèrie de serveis adreçats a les persones que necessiten feina, i tenim un altre servei que és eh, la borsa, diguem-ne, d'empreses de, de, de, de que ofereixen feina, no? i llavors el que intentem és buscar, doncs, eh, el perfil més adequat a cada, a cada plaça. Malauradament, en aquest moment no està clarsim doncs que hi ha molta més demanda d'ocupació que no ho pas ofertata no? bueno, en aquest sentit, doncs, qui es va gestionant. També s'ofereix una formació continuada, que també és importantíssim que la gent que en aquest moment es troba sense feina doncs, pugui continuarguem millorant el que, el que és la seva, la seva formació, per no quedar dieguem entre cometes oxidats. I lla, això tot un pantallall doncs, el fet de què puguem anar. En aquest cas a casa Monraso o a Pals, Ullà o Platja d'aro, no, no, no, en cada cas, don't facilita molt doncs aquesta persona doncs, eh, tingui aquesta atenció més individualitzada i més personalitzada. Un uh -huh. podria pensar que aquest tipus de servei doncs eh, el consell el, el dona, no?, en, en municipis més petits, com podrien ser això, Monraso o, o Ullà, però també hi ha altres poblacions com Castell Platja d'aro o la Bisbal o Torruella, no? Per tant, eh, és, és complementari, no?, amb, amb la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 En jove vull dir que està molt molt sectoritzat i no? uh -huh. com més com més proximitat hi ha diguem en el territori, enguem en aquest cas en el demandant de, de feina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 en part del sector turístic de la comarca uh -huh. i estem en contacte permanent, no? Diab de dí... passat presentàvem també paral·lelament la, no la feina que podem fer nosaltres, presentàvem un folletó de rutes medievals de l'Empordà, no? Que també serveix també per per donar doncs, aquesta imatge de, de, de, de normalitat de crida a la gent perquè pugui fer de de de de de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 Uh, hem, és una, pel, pel turisme que hem d'anar que és el de casa, però dir-ho així és més el, el sud de França si estirem una mica és una gent que ja ens coneix l'unica cosa que els hem de fer és recordar-los que hi som uh, explicar-los que poden venir amb seguretat i també recordar-los que, que tenim espais oberts, que tenim plages magnífiques i àmplies